Таємниця над таємницями Науці поки що відома лише одна точна адреса життя в неосяжному Всесвіті – планета Земля. Таємниця появи перших організмів – одне з найважливіших питань людства, адже за ним ховається не лише наше минуле, а й можливе майбутнє. Існує декілька гіпотез походження життя на нашій блакитній планеті. Одна з них свідчить, що прабатьки земних організмів були занесені з космосу. Але безперечних доказів цьому немає. Окрім того, життя, яке ми знаємо, напрочуд пристосоване для існування в земних умовах. Більшість учених вважають, що осередок життя розташовувався в доісторичному океані. Ось один із можливих сценаріїв. За особливих умов у ньому утворилися речовини – з яких виникли унікальні кристалічні форми. Можливо, це були кришталики глини. Вони стали конструкторами, що приєднували до себе всі нові речовини і дали початок новим кристалам. А далі, можливо, сталася найприголомшливіша подія – абіогенез, тобто виникнення живого з неживого. Учені припускають, що саме з цих кристалів могли зародитися перші мешканці Землі – прокаріоти які нагадують сучасні бактерії. Живились вони органічними сполуками, що виникли в результаті дії ультрафіолетового випромінювання Сонця, грозових розрядів і тепла діючих вулканів. Цю теорію підтверджують дослідження, проведені радянським біохіміком Олександром Опаріним і англійським біологом Джоном Холдейном. Учені створили концепцію так званого первинного бульйону, що існував у доісторичному океані. Її підтвердили результати експериментального синтезу органічних речовин в умовах, які відтворювали первісну Землю. Не виключено, що життя на блакитній планеті, яку ми назвали Земля, унікальне явище. Ученим поки що не вдалося виявити навіть слідів існування живих організмів за межами земної кулі. Земля є гігантською скарбницею наповненою всім необхідним для підтримки і розвитку життя. Найважливіша умова для цього – наявність повітряної оболонки, атмосфери. Вона містить необхідний живим організмам кисень, забезпечує азотом ґрунт. Чи знаєте ви, що дослідження космічного простору показали, що складові необхідні для появи життя і існували вже задовго до того, як утворювалася Земля, а група нідерландських учених в 1984 році одержала складні органічні молекули в спеціальному апараті, який забезпечує космічний холод і вакуум.